а зузбагнув, що це рядова нишпорка. «Пасеш вівці?» – питає він мене. Далебі, відповідаю. «Я так вражений вашою незвичайною кмітливістю, що в мене просто не вистачає духу твердити, ніби я підмальовую старовину бронзу чи змазую велосипедні втулки. Не дуже ти схожий на чабана, як подивитися на тебе та послухати твою мову», – каже він. «Зате ви, як послухати, розмовляєте точно так, на кого ви схожі». Тоді він питає у мене, у кого я працюю, і я показую йому наранчо чи квіто, розташоване за дві милі в тіні невисокого пагорба. А він повідомляє, що я розмовляю з помічником шерифа. Десь у цих краях ховається залізничний грабіжник на прізвисько Чорний Біл, каже Нишпорка. Його вистежили до Сан-Антоніо, а може й далі. Тобі не доводилося бачити тут якихось зайшлих людей або чути, що десь з'явився новий чоловік? «Ні, не доводилося», – кажу я. «Хіба що в мексиканському селищі на ранчо Люміс, на Фріо, з'явилась одна нова людина». «Що ти знаєш про неї?» – питає помічник. «Їй три дні», – кажу я. «А який на вигляд чоловік, у якого ти працюєш?» – питає він. «Чи старий Джордж Ремі ще хазяйнує на ранчо? Він тут уже десять років розводить овець, але чомусь йому не щастить». «Старий продав ранчо і подався на захід», – кажу йому. «Новий любитель овець купив у нього ранчо приблизно місяць тому». «Який він зовні?» – знову питає помічник шерифа. «О, – кажу, – такий здоровий, гладкий дачанин, вусатий і носить сині окуляри. Не думаю, що він здатний відрізнити барана від бурундука. По-моєму, старий Джордж здорово його нагрів на цьому ділі». Проковтнувши ще масу такої також нелегкотравної інформації і дві третини мого обіду, помічник шерифа їде геть. Увечері я розказую про цю зустріч Огденові. Вони стискають щупальця навколо чорного біла, кажу я, і розповідаю про помічника шерифа і про те, як я його зобразив помічникові, і що помічник про все це сказав. Нащо нам морочити собі голову заради чорного біла, каже Огден. У нас і своїх клопотів доволі. «Дістаньте ноліпше з полиці Бурбонське і вип'ємо за його здоров'я. Якщо тільки…» – гегоче він. «Ви не відчуваєте ніякого упередження проти залізничних грабіжників. Я вип'ю, – кажу, – з будь-ким, хто не кине друга на призволяще, а я, думаю, веду далі, що цей чорний біл саме такий. Тож вип'ємо за чорного біла і щоб доля нам усміхнулася. І ми випили». А тижнів через два на співчас стригти овець. Я мав пригнати своїх вихованців на ранчо, а гурт кудлатих мексиканців мав зрізати з них хутро секаторами. Отож надвечір, напередодні прибуття цирульників, я погнав своїх недосмажених баранів долиною на горбок, де дзюрчить прудкий струмок на ранчо, зачинив їх у кошарі і побажав їм приємних сновидінь. Потім пішов до будинку. Генрі Огден, есквайр, спав, лежачи на своїй холостяцькій койці. Очевидно, його звалило з ніг антибесоння, чи проти неспання, чи якась інша специфічна вівчарська хвороба. Рот його був роззявлений, жилетка розстебнута, і він сопів, як старий велосипедний насос. Дивлячись на нього, я поринув у меланхолійні роздуми. «Величний Цезарю!» – подумав я. «Ти спиш, і рота не стулив. Дивись, щоб вітерець туди не залетів. Сплячий чоловік – це ведовисько, від якого ангели можуть пустити сльозу. Чого варті тоді його мозок, м'язи, заощадження, витримка, протекції й родинні зв'язки? Він відданий на поталу своїм ворогам, а тим паче друзям. І вигляд у нього непривабливіший, ніж запряженої в найманий екіпаж шкапи, що, прихилившись до столичного оперного театру, марить опів на першу ночі про аравійські рівнини. А спляча жінка то зовсім інша річ. Не має значення, який у неї вигляд, аби тільки вона перебувала в такому стані якомога довше. Та хай собі. Я випив бурбонського, свою порцію Огденову, і зібрався, як найприємніше провести час. Поки він задавав хропака. на столі валялися книжки на різні місцеві теми: про Японію, осушення боліт і фізичне виховання, а також лежала купка тютюну, що було дуже до речі. Навтішавшись кількома самокрутками й його хропінням Генрі Огдена, я ненароком виглянув у вікно, в напрямку загород для стрижки овець, де щось схоже на стежину відгалужувалося від чогось схожого на дорогу, що перетинала вдалині щось схоже на струмок. Я побачив таку картину: п'ять вершників під'їжджали до будинку, в усіх поперек сиділ рушниці, і з ними той самий помічник шерифа, що розмовляв зі мною на вигоні. Їхали вони сторушко, Розімкнутим строєм, тримаючи рушниці на поготові. Придивляюсь і визначаю, хто ватажок цих кінних охоронців закону і порядку. «Добрий вечір, джентльмени!» – кажу я. «Може ви спішитесь і прив'яжете своїх коней?» Ватажок під'їздить до мене в притул і водить дулом своєї рушниці так, ніби хоче взяти на приціл увесь мій фасад. «Стійні з місця!» – каже він. Поки я з тобою належним чином не проведу відповідної бесіди. Стою, кажу. Я ж не глухонімий і не виявлятиму непослуху вашим розпорядженням. Ми розшукуємо, каже він, Чорного Біла, який у травні місяці цього року пограбував швидкий поїзд на Канзастихайській залізниці, привласнивши собі незаконно 15 тисяч доларів. Ми обшукуємо всі ранчо і перевіряємо кожного підозрілого. «Як твоє прізвище? І що ти робиш на ранчо?» «Начальнику», – кажу я. «Моє прізвище – Персіваль Сент-Клер, а моя професія – Чабан. Сьогодні я загнав до кошари своє стадо телят чи топак ягнят. Завтра мають прибути нишпорки, щоб поголити їх, тобто постригти під машинку». «Де, господар ранчо?» – питає мене ватажок. «Один момент, начальнику», – кажу я. Чи не було призначено, так би мовити, премії тому, хто спіймає цього запеклого злочинця, якого ви згадали у своїй передмові? Оголошено ви нагороду в сумі тисяча доларів, але тільки тому, хто його схопить і викриє. Що ж до якоїсь нагороди, за повідомлення про його місце перебування, то про це в оголошенні нічого не сказано. Схоже, днями буде дощ, кажу я, втративши раптом всякий інтерес до розмови. І дивлюсь у лазурну блакит неба, де немає ані хмаринки. Якщо ти знаєш координати, дислокацію чи еміграцію вищезгаданого чорного біла, каже він своїм страшним поліцейським жаргоном, то ти підлягаєш кримінальній відповідальності за приховування відомостей. Чув від проїжджого, прикидаюсь я дурником що один мексиканець у Кремничці Піджіна, в Нуесесі, казав одному ковбоєві на ім'я Джек, ніби він чув, що двоюрідний брат одного вівчаря, два тижні тому у бачив чорного біла. «Послухай, ну язик за зубами, що я зроблю?» – каже ватажок, прицінюючись поглядом, скільки можна буде у мене виторгувати. «Якщо ти наведеш нас на чорного біла, я заплачу тобі 100 доларів з моєї власної… з наших власних кишень». «Це немало, каже він. Адже по закону тобі нічого не належить. Ну то як? Гроші на бочку? питаю я. Ватажок оперативно радиться зі своїми вояками. Вони вивертають кишені і досліджують їхній вміст. Усі гуртом натрусили 102 долари 30 центів готівкою і купку жувального тютюну на 31 долар. Підійдіть начальнику ближче, кажу я. І нахиляйся нижче. Він так і зробив. Я чоловік бідний і упосліджений. Кажу йому. Ганяю мов той пес за 12 доларів на місяць, намагаючись не розпустити тварин, які тільки й думають про те, щоб порозбігатися. Я, кажу, ще не дійшов до такого занепаду, як штат Південна Дакота, але й моє становище – катастрофа для людини, яка досі бачила баранів, хіба що у вигляді баранячих відбивних. Я зубожів тому, що не справдилися мої мрії. І ще в цьому винні ена кількість рому та особливого сорту коктейлю, який подають на пенсильванській залізниці, на всіх вокзалах, від Скрантона до Цінцінаті. Суміш сухого джину, французького вермуту, соку з одного лимона і добрячої дози померанцевої гіркої. Якщо колись побуваєте в тих краях, неодмінно скуштуйте. І все-таки, кажу... Я ще ніколи не підводив друзів. Я був вірним їм, коли вони жили розкошуюче, і ніколи не зрікався їх, коли попадав у халепу. Але... Веду далі. Тут не зовсім дружба. 12 доларів на місяць – це скоріше можна назвати далеким знайомством. Червоні боби й кукурудзяний хліб – це навряд чи підходяща пожива для дружби. Я бідний чоловік, кажу, і маю матір-удовицю в Тексаркані. В домі ви знайдете чорного біла. Кажу. Він спить на койці в кімнаті праворуч. Він той, хто вам потрібен. У цьому я пересвідчився з його слів і розмов. Зрештою, до певної міри він був мені другом. Пояснюю. І якби я не скотився так низько, ніякі скарби всіх копалень гондоли не спокусили б мене зрадити його. Але, кажу я, щотижня половина бобів була червива, а дров завжди не вистачало. Ви краще ідіть обережніше, джентльмени, попереджаю я. Іноді він буває нестриманий, і пам'ятаючи про його недавню професію, можна ж дати всяких сервізів, якщо заскочити його зненацька. Вершники злазять на землю, прив'язують своїх коней, знімають з передків усю амуніцію та іншу бойову техніку, навшпиньки заходять до будинку. А я дебуляю назерці. Немовдаліла, коли вона вела Філіпа Стейна до Самсона. Командир загону що сили термосить Огдена, щоб розбудити його. Тільки но він схоплюється з койки, як іще двоє шукачів винагороди хапають його за руки й за ноги. Огден, хоч худий, однак з біса міцний, і дарма що сили на рівні. Так пригощає напасників, що любо мило глянути. Що це значить? питає він, коли його нарешті подужали. Ви попалися, містере Чорний Біле, каже начальник. Ото й усе. Це порушення закону заявляє Генрі Огден, розлютившись іще дужче. «То було порушення закону», – відказує охоронець миру й добра. канзас Техаський експрес вас не чіпав, а за пустощі з казенними пакунками поголівці не погладять». Він умощується Генрі Огденові на живіт і починає старанно скрупульозно нишпорити по його кишенях. «Ви ще в мене поприяти за ці фокуси», – каже Огден, тим часом і сам уже добряче впрівши. «Я можу довести, хто я такий!» «Я теж можу!» – каже ватажок і виймає з внутрішньої кишені піджака Огдена жменю новеньких банкнотів Другого державного банку міста Еспінози. «Жодна з ваших фальшивих візитних карток не скаже більше, ніж ця валюта, якщо ви почнете викручуватись. А тепер вставайте, поїдете з нами спокутувати свою провину!» Генрі Огден злазить з койки і пов'язує краватку. Після того, як у нього знайшли банкноти, йому наче заціпило. «Бач, до чого домудрувався!» – захоплено каже шериф. «Зашився в таку діру і купив собі невелике овече ранчо, адже тут і голос людський рідко почуєш. Хитра схованка! Я такої ще з роду не бачив!» – каже він. Один з його підручних йде до загороди для стрижки овець і знаходить там другого чабана – мексиканця на прізвиську Джон Девак. Той сідлає Огденового коня, а всі шарифові помічники сідають на коней і, щільно оточивши свого бранця, ведуть його до міста, тримаючи зброю напоготові. Огден перед від'їздом перепоручає ранчо Джонові Дивакові і віддає йому накази, як стригти і де випасати овець, немовби збирається невдовзі повернутись. А години через дві можна було бачити, як певний персіваль Сент-Клер, екс-чабан із ранчо-чіквіто, маючи в кишені 109 доларів, платню за роботу і гроші за кров, їхав у південному напрямку на іншому коні, вкраденому на тому самому ранчо. Червоновидний чолов'яга замовк і прислухався. Вдалині між низьких пагорбів пролунав свисток товарного поїзда, що підходив до станції. Гладкий обшарпаний чоловік перед із ним чмихнув і несхвально похитав кудлатою головою. «Що з тобою не спитав червоновидний. «Знову киснеш?» «Ні, я не кисну», – відповів обшарпаний і знову чмихнув. «Тільки твоя розповідь мені не подобається. Ми з тобою приятелюємо 15 років, щоправда, з різними проміжками. Але досі я не чув, щоб ти кого-небудь видав поліції. Ні разу не чув». «А цей чоловік годував тебе. За його столом ти грав у карти, якщо казино можна назвати карточною грою. І все ж ти видав його поліції, та ще й одержав за це гроші. Не думав я, що ти здатний на таку підлоту». «Цей Генрі Огден», – озвався червоновидний, – найняв адвоката і за допомогою алібі та інших юридичних викрутасів довів, що він ні в чому не винен. «Так я потім чув. Нічого з ним не сталося. Він робив мені послуги». І я видав його без особливої радості. А звідки ж банкноти, які були у нього в кишені? спитав обшарпаний. Я тільки но запримітив нишпорок, підсунув йому, сказав червоновидний. Поки він спав, чорний біл то був я. Не ловигав недопалку. Он де наш персональний. Ми виліземо на буфери, поки паровоз набиратиме воду.